Марія Матіос. Майже ніколи не навпаки. Сімейна сага в новелах. Літературна агенція «Піраміда», Львів, 2011 рік. Читає Галина Шумська. Усе нарешті знаходить своє місце у призначеному часі та просторі. Сімейна сага Марії Матіос майже ніколи не навпаки, за формою, майстерністю та глибиною викладу не поступається її найвідомішому роману «Солодка Даруся», який визнано найкращою художньою книжкою останнього українського 15-річчя. Зачарований бездоганним стилем нового роману, читач дещо спантеличений гіркою логікою викладених подій. Лише на останніх сторінках книги він знайде відповідь, чому так сталося в першій новелі «Чотири, як рідні брати». А Гойденка життя остаточно переконає, що майже ніколи не є навпаки, бо не могло бути інакше. Теза письменниці про те, що важить не час, а людина в обставинах часу розкривається через драматичну історію кількох гуцульських родин часів австро-угорської монархії, Першої світової війни та першої третини ХХ століття. Великі пристрасті звичайних людей, легке марево містики, багатоярусний сюжет, ненав'язливі роздуми над вічною дилемою любові, ненависті, гріха, спокути, дивовижне мовне багатство, ці неодмінні атрибути стилю Марії Матіос спонукають до глибокого думання, неприхованого захоплення і викликають потребу занурюватися в багатоликий і колоритний світ письменницької уяви і реальних знань. Кожен персонаж цієї небуденної драми має беззаперечне алібі, неопротестовану правду і власні суди честі. А отже, має право чинити так, як не можна передбачити жодною логікою чи писаним законом. Закони честі вступають у суперечку із законами серця, і тому майже ніколи не є навпаки, а є саме так. Видавець Василь Гудковський Марія Матіос, народжена 19 грудня 1959 року на Буковині. Гуцулка до мозку кісток. Фанатка своєї родини, рідного слова і домашньої кухні. В літературі – велика страждальниця, фантазерка, поміркована авантюристка і містифікаторка. Любить вирощувати квіти, вигадувати сюжети, ходити, босоніж. Не визнає жодних авторитетів і вчителів, окрім своїх батьків. Одна з найпопулярніших українських письменниць. Знамениті «Солодка Даруся» та «Нація» витримали понад шість видань. «Солодка Даруся» перекладена російською, польською, сербською мовами, «Нація» – польською і російською, «Москалиця» та майже ніколи не навпаки – англійською, лауреат Шевченківської премії, живе і працює у Києві. Новела перша. Чотири як рідні брати. Одокія, а по-домашньому – доця, вінчена жінка старшого чев'юкового сина Павла. Четверту дитину носила так тяжко, що сам свекор Кирило, м'який серцем, але скупий язиком – був змушений втрутитися в справу, яка в тисовій рівні ніколи не вважалася делікатною, оскільки не мали нічого спільного зі справами чоловічими.